Forgalom egyáltalán nincs, de bekapcsolt szirénával megyünk, hogy amilyen gyorsan csak lehet, odaérjünk. A mentőautóból azonnal dévszüleit hívtam. Az anyósom vette fel. – Halló? – Luisa? – Igen, Alli, miért nem vagy a repülőn? – kérdezte. – Fargóban, Észak-Dakotában vagyunk, leszállásunk volt.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 Arra is emlékeztem, hogy Dév, miközben visszafelé autóztunk a kilátótól, elmesélte azt a táborzáró atlétikai versenyt, amelyen valószínűleg gyermekkora legbüszkébb pillanatát élte át. Most ezt a Léni feliratú pólót középpen elszakították, majd kettét épték, hogy hozzáférjenek Dév ernyett testéhez, ehhez az erős, izmos, 90 kilós váshoz,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 A méhem bizonyára ebben a pillanatban nem a legkellemesebb és legbékésebb környezet a számára. Éreztem, ahogy a stressz eluralkodik rajtam, és az adrenalin tajtékot vett bennem. Képtelen voltam gátat szabni a remegésemnek, vagy megállt parancsolni a kezem reszketésének. Minden erőmmel törekedtem a jóga légzésre, próbáltam lenyugtatni a testem, amennyire csak tudtam